Úrike a boszorkány Ennyi volt, néztem fel az olvasmány végeztével. Hallgattak. Gondoltam, ráteszek még egy lapáttal. Az a bizonyos szerénység, mert én aztán nem szeretek villogni, mutogatni magam. Véletlenül se jutna eszembe, hogy bűvészt játszam, aki mindig elő tud húzni még egy újabb ázt a És hogy is volt a régi úrike Folyton azt hallom, boszorkány volt. És nem ad rá senki magyarázatot, hogy ki költötte róla ezt, abban az időben nem éppen életbiztosításnak számító plegykát. Mert ugye csak az volt? Kérdeztem álságosan Ulrikétől és Lizelottétől. Egyszerű plegyka, hisz oly keveset tudunk róla. Már azon kívül, hogy álmokban jelenik meg, és valamiféle üzenetet próbál közvetíteni. Vajon hols, mikor hallottam már ezt? Úrli kemélyen a szemembe nézett. Valószínűleg ilyen lehetett hajdan azoknak a hölgyeknek a tekintete, akiket szemmelveréssel vádoltak. Nem is tudom, ki jött Sönnwaldban mindenféle különös álmokban kapott útmutatások nyomán, mondta. Ez ült. Mi sem álltunk stabilabban természettudományos alapon, mint a derékboszorkányok. És a kiváló sírrablóink csak előásták tárgyi emlékét, fizikai bizonyítékát a múltbéli eseményeknek. Engedjék meg, hogy elkanyarodjak egy picit. Szívesen elmondanék egy mesét. Egy mesét, csak így, saját szavaimmal. Azt hozzá kell tennem, a történetet nem én találtam ki. Heves lefolyású kutatás során bukkantam rá egy eldugott kis internetes címe. Valakinek a világban szerencsére az a hobbija, hogy mindenféle információkat összegyűjt, hajdani boszorkánypörökről, és ezeket közzé teszi a maga nem agyon látogatott oldalán. Feltehetően soha egy büdös vasat sem keresett még vele, ellenkezőleg, csak pénzébe és energiájába került az oldal fenntartása. Az internet egy névtelen ő, mondtam megjátszott patetikussággal, akinek köszönhetően működik a rendszer. Adózzunk néki hálával és tisztelettel. – Mégis miről beszélsz? – vágott bele szónoklatomban Lizelotte. – Miről is? Miről? – játszottam tovább. Remélem Tappert a maga idejében sokkal jobb színész volt, mert ha csak az én szintemet tudta hozni, akkor biztosan kiérdemelte a csapnivaló ripacs megtisztelő címét. A leginkább Ulrikéről, akit perbe akartak fogni. Vidám perbe, aminek akkor Stájt általában mágia volt a vége. Esetleg akasztás, ha a bírák nagyon kegyesek voltak. – Mit tudsz Csapot csapott le szavaimra csak annyit, amennyit bárki megtudhat, aki veszi a fáradtságot, hogy végezzen egy kis szórakoztató kutatást ebben a kérdésben. Ezt pedig akár a boszorkányok is megtehetnék. Mértem végig őt és Lizelottét. Szép dolog, mondhatok. Büszkélkedünk az elődeinkkel, és nem tudunk róluk semmit. Álmok, plegykák, mi egyéb. Pont ugyanaz a metódus, amire annak idején az egész boszorkányüldözést alapították. Semmi konkrétum, viszont sok mese. Semmi bizonyítható forrás, de rengeteg állítás. Ha, de hagyjuk ezeket. Amit most elmondok, mind leellenőrizhető. Látva, hogy már nagyon türelmetlenek, abba hagytam a körülményes felvezetést, és belevágtam. 1601-ben járunk, majd 20 esztendővel az eddig emlegetett események után. Henrik Institori Kramer, egy domonkos, rendi szerzetes bejelentést tesz Köln város polgári hatóságainál, miszerint a Sőnenvaldi fogadó tulajdonos nője, bizonyos Úrlike Meister bűvájos praktikákkal él. Mit tudunk meg ebből az egyetlen mondatból? Úrlike az események után húsz évvel még életben van, megörökölte szüleitől a fogadót, és ő vezeti, egyedül. Nem ment férhez, mert akkor nyilván felvette volna a férje nevét. A másik érdekesség a feljelentő neve. Ugyanis így hívták azt a derékurat, akit a középkori boszorkányüldözések felbújtójának tartanak, társával, Jakob Spengerrel együtt. Mindketten domonkos rendi szerzetesek voltak. 1486-ban a Kölni Egyetem határozott tiltása ellenére kiadtak egy könyvet, Maleus Maleficarium. A latinban gyengék, mint amilyen én is vagyok számára, csak mind közönségesen boszorkányok pörője címmel. A könyvben sajátos rendszerbe foglalták a boszorkányokkal kapcsolatos tudnivalókat, felismerősük, vallatásuk módjait, és nyomatékosan felszólítottak minden igaz keresztényt az ördög szövetségeseinek üldözésére. Az nyilvánvaló, hogy valami nem stimmel. Legfeljebb névazonosságról lehet szó, a boszorkányok pörője szerzője nem lehetett életben 115 évvel a könyv megjelenése után, ha csak maga is nem cimborált az ördöggel. Viszont mekkora a valószínűsége, hogy két azonos nevű ember több mint száz éves eltéréssel ugyanazon szerzetes rendbe lépjen be, ráadásul az érdeklődési körük boszorkányok is hasonló legyen. Semmennyi. Azaz, bizonyosan van valamennyi, de tekintve az akkori Európa lélekszámát, nem különben a szerzetes rendekben tevékenykedők létszámát, igazán elhanyagolható ez az érték. Mit tudunk még? A feljelentésben megemlítik, hogy nevezett, egyedül élő, maga neveli hajadón édeslányát, bizonyos úrlikét, akinek az apja ismeretlen. A lány 18 éves, a nő sohasem volt férjnél, leánya tehát csak bűnös kapcsolatból származhat. És itt jön a csavara szerkentyűben. A feljelentésből az is kiderül, hogy a fogadósnő szerelmi bűbája láncolta magához a férfiakat, de számtalan kérője közül nem hajlandó választani, csak megtűri őket, hogy ott üldögéljenek a fogadójában. Egyék az ételét, igyák a borát. Ma azt mondanánk róla, hogy remek üzletasszony, aki kihasználja természetes adottságait, nevezetesen a szépségét, hogy fellendítse a boltját. Mert nyilván, kora ellenére abban az időben már jelentősnek számított az éveinek száma, de még vonzónak kellett lennie, ha csak úgy sorban ültek érte a kérők. Biztosan nyomott ladba a vagyona is, de a csábereje sem lehetett elhanyagolható. Csak a pénzért nem tódultak volna a férfiak már akkor sem. Ennyi volt, amit ki tudtam hüvejezni a történetből. Most pedig jöjjenek szerint következtetéseim. A feljelentést egy csalódott, hiúságában megsértett kérő tehette. Üldögélt ő is esténként a hölgynél, ivott, udvarolt, és nem ment semmire. Egy idő után bizonyosan dühíteni kezdte a dolog, és úgy gondolta, hogy visszaüt a nőnek. De hogy csinálja? Egy bátrabb vagy vérmesebb ember egy sötét esten egyszerűen elnyiszantotta volna kiszemelt áldozat a torkát. Abban az időben még nem találták fel a térfigyelő kamerákat, a kis odafigyeléssel ügyesen csinálja, sohasem kapták volna el. De nem volt a pasiban bátorság. Ellenben valamelyes tanultsággal kellett rendelkeznie, ezért kitalálta, azaz megszemélyesítette a réghalott halott szerzetest. Nem lehetett nehéz dolga, ha nem ismerték a városban. Magára vette a megfelelő színű csuhát, esetleg változtatott a hajviseletén, és ha makogott valamennyit latinul, Hát már oly hiteles is volt, hogy akár misészhetett volna Köln bármelyik templomában. Nem kértek akkoriban senkitől személyi igazolványt, mert ezt a kedves okmányt csak jóval később találták fel. A tag úgy vélhette, hogy most már jól keresztbe tesz urri Csalódnia kellett, a számítása nem jött be. Egy Arnold Zwitterbacher nevű tanácsos elutasította a beadványt azzal, hogy természetesen tiszteletben tartják az egyházi személyektől érkező bejelentéseket. Ezek ügyében azonban a püspökkel történő egyeztetés után csak ők jogosultak eljárni. És ennyi. Ennyi maradt fent. Vagy nekem legalábbis csak ennyit sikerült találnom. Több írás valószínűleg azért nem készült az ügyről, mert a továbbiakban egyszerűen nem volt ügy. Azaz volt, de annyira elfektetve, annyi dunyha alá, hogy egy jól idomított drogkereső kutya sem tudta volna kiszimatolni. Hogy mire alapozom ezt a következtetést? Egy újabb névadonosságra. Twitterbacke. Pont így hívják Józsefet. Horst fogadott tapját. Ez sem olyan név, amivel tele lehetett volna az akkori telefonkönyv. Már ha használtak volna telefont és hozzá könyvet. Abban az időben is csinálhatott egy szegény ember karriert, főleg egy polgárosodó városban. Vagy egy magasabban lévő is lecsúszhatott. Mindegy, hogy történt, de fogadni mernék, hogy Twitterbacke a színész és Twitterbacke a tanácsos, közeli rokoni kapcsolatban álltak egymással. Ha ugyan nem egy és ugyanaz az ember játszotta mindkét szerepet, hogy stílszerű legyek. Mert az senki sem említi, hogy Josef Twitterbacke mennyi idős volt Horstappert pere idején. Csak annyi derül ki róla az írásokban, hogy javakora igen jó erőben lévő férfit ismerhetünk meg benne. Befejeztem a mondókámat, és körbenéztem, hogy reagálnak az elhangzottakra. A támadást onnan kaptam, ahonnan a legkevésbé számítottam rá. – Ez mind szép, amit elmondtál, – mondta Tomaszewski. – Csak éppen csupa feltételezés. Ha, fogadni mernék, és mi egyéb. Ha objektíven vizsgáljuk meg, körülbelül olyan szilárdan áll, mint egy kártyavár. – Így igaz? – bólintottam rá. – Ebben az esetben, vagy ügyben, ha úgy tetszik, minden olyan szilárd, mint az egymásra rakott kártyalapok. Csak nem mindegy, hogy pakoljuk azokat, élivel vagy lapjával. És mennyivel megbízhatóbb az interneten egy hitelesítetlen címről összeszedni valamit, mint megálmodni, ütötte tovább a vaset. Semennyivel, pusztán hit kérdése az egész, mint annyi minden ebben a világban, mondtam meg a válnak. A történet vége. De mi lett velük? De mi lett a vége? kérdezte Krisztin. Ránéztem. Igazad van, a mesék végére kell valamilyen pozitív befejezés. Ha akarod, hozzátehetem még. És boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Esetleg azután is.